Loitzunen, kriashera A.T. azkuntzan ari den julen perez, egunon? Ha, egunon. Aktualitate bero-bero batean, heldu, gira A.T. gripa edo hegaztik gripearen inguruan urte bilduma baten egiterat, Orduan, azken oren hauetan berriz ere eh, gripea gertu dela ate askuntza zonbait eta horrek dituen ondorioak aipatuko ditugu. Baina lehenik onda horretaraztea 2008a bat untan, eh, eta urte estapenetik hainbat gertakari izan direla. Orduan, horretak uh, asiko gira, urtarriletik aste? Orduan, urtarrilian 2008a bateko urtarriluntan eh, gripea frantziako estatu untan jadanik, Uh, lehen agerpena egimaitzuan uh, 2008ko abenduan, landesetako etxalde batean. Handikasi zen izurritiak, agio xaloz eskualdean zertatu zen, maesalak ezengelitu zibiliziren kurrikak gibiletik, eta urtarrila utxailan uh, egaztiripa departamentarat harri zen Gure kasuan uh, lisoz herrian uh, kasu bat gertatu zen, no? gure etxaldetik hurbil sortzi kilometrotan berdin bidasuneko eskoldean herrean beste zonbaitzua gertu ziren eta horretik aste, behaz urtarriliko 2008 bat urteko urtarriletik oiti izurritia eskoldean plantatia zen eta gio du iraundu lauzpabortzila betez e, bara, etxalde guziak unketuz ez bait ez bada, mena e, legaren araberan plantatu e, normen errespetuan plantatu behar zen etxalde bakots etxalde bana eta Hortan iznak dira, beraz uh, izugitea bukatu zen uh, uste duuta gogila bi dageita batekoak eta Frantziako Estatuak bere stauen den bere ganatu zuen uh, iradian. Mm Hogeterazi -hmm. e, behar dugu ere, uh, aerabide bakaga mementuantxeuriik proposatzen dena dela ahten hiltzea? Hori izugitea gehtatzen dela etxalde batean, uh, maesalak sekenen lehendu dira, analisiak itentuzte, eta sekulan uh, atxe bost birusaren uh, agehpentzait balin bada, de delibero hartzen dute kabalakuziak hiltzia. Bez edo etxaldean birean hiltzen dira uh, praktikoki posible balin bada, eta ez balin bada hala uh, hiltegi bat rikizitzen dute eta haratek hartzen dute ahatek hiltzerat. Izugitea gutiaago bedatzeko zer egin beharliitaike. Ordian izugitea ez ezta, ezta beria eh? izugitea historikoki beti gertatu da beti izan da igaztik gripa, uh, naturan kabalek, animaleak bere zagapatzen dute suriek uh, gripe hori. Baina uh, izugite horrek izugite horrek beste beste inportantzia eta beste balio bat hartu du uh, laborantza xaila, AT gisenaren xail hori askartuz zelarik, behaz, lat noita, hamar, bimila urte eta Noiz eta etxaldeak eskuinta esker uh, soktuz, piztuz duan diren, eta etxaldeak haundituz, behaz, kabalak metatuz. Eta adibidez, behaz, eskalos eskoaldea bezala, kontatzen dira milioika kabal, milioika ahate oilo edo erruteko oilo edo oila asko, ere mutipitipi batean. Beraz, eh, animalean konzentrazionak seurik eztu laguntzen eh, mm -hmm. izurritak gertatzen daila ikua kalmatzia, eta aldre behar da. ohartzen gira, hauai eh, egun saila estrukturatua den bezala, eh, griparen eh, karriatzaila da. Nahi dut, gripa ez du kanputik heldu baita, naturatik heldu da. Baina, barnean diren kabaluriak edo, gu haurek hasten ditugun kabalak eh, ez dira naturan bezain askerrak diren kabalak, nahi dut ezan sistemanei mutarioa ez dutela behar dina beraz, etxalde horretan sorten denareik izurrite bat ebe zegeertatzen da, denak eritzen dira, eta estrukturazio horretan eh, adibidez, ahatek izanaren txailian ahatea sortzen da egun batean hiru etxalde desberdin ikusten ditu hiltegiratela managintzien beraz, pentsatu behar da, jakin behar da etxalde bakotxetik pasatzeko, kamunaz egiten dituztela kilometroak, mm -hmm. eta kabala bat heridelarik, ebe kilometroak egiten dituzela erikondutik, ebe heritasunak erratzen du behaz. Mm Hori -hmm. uh, zientifikoek ere erraiten dute egune, eh? antzez da, antzez sailak erraiten du, uh, gozte zientifiko bat da, eta jarek erakusten du, eta onartzen du begun uh, kabalen mugimenduak eta giz gizonen mugimenduak ere gripak erratzen duela, karriatzaila dela, behaz... Mm -hmm. uh, Hara, puntu dena egitu, zebe hundarriak gertatzen da, gripa zartatzia, eta oaikoetxaldetan, lusaz erranda okute, e, kabalak, eta herritasunaz gerrizatuak izan entzirela, bahnean txartuz gio, edo sarepean emanez gio, bainan hoartzen e, gira ez, ez dela jala gertatzen. Izurretea, bastimanda batean txartzen errarik, kalteak izugarriak dira eta bizikifite egiten dira, beraz, Marexale geroan dotik ez dute aintzinarik dena gelditzeko eta kabala den beha eritasuna haintzinatzen da. Julen Perez, atik tokiko agrazaden kriaxera ahateak ez du berdin jardogitzen izurriteari. Eta izurrite unekin hilzerat ere kondenatuak izan dira joan den agorilean. Kriaxerak, kriaxera agrazako dituen etxalde bakarra bidasunen da, latailat familia da. He, karrasauri salbatu zuten duela agoi edo gaita amarrurtez geostik. Ez baitzen, desagertzeko tamaitzen. Bon, Lataiaduriek atxiki zuten, eta geostik badituzte hainbat laborari hortaz direnak Eta hodian, gertatu da, bi mila hogei bateko uhtarilean, hor, oh, uhtarilea estapenean. E, Akamarriko hiltegia erikizizionatua izan zelarik vite, ebe analiziak gine izaitia Lataiaden etxaldian, eta iritasuna hana Odean, jakin behar da, kabalak eh, eritasunari eh, markuretan edo analizietan markurek eh, pozitiboki eh, erantzun zutela, beraz nahi zuen erran eritasuna presente zela. Baina, bate etzen eh, kabalik ez gaizki, ez eh, hiltzen, etzen bate seinarik, ez zenbaitekainurik, beraz, kabalak oro, unsa joan ziren. Hala ere, estatua tematu da, denak hil nahi ez, zenta lege diaren araberan, etxalde batean kasu bat bat leharik, dena berdak erbitu. Mm -hmm. Beraz, hor, aipatzen uh, dugu bat seboxt ene sortzi birusa. Beraz, beharik, uh, laborari talde bat, eta sindikata bat ere uh, pixka bat mobilizatu den, oldartu den, mm -hmm. bat, erraiteko agazauri bestiak bezala etzela, lenik Lehen, eritasunari gaina hartzen albait zuen. Eta bi, erraiteko, agazabat Ez dugu hola iltzen altz, eta desagertzen da, eta ondotik sail guze bat da desagertzen. Beraz, be, sinikatak, kausitu zuen prefetarikilan protokolo baten plantan emaitia, prefeta eta biztandena saileko beste jende guzeek lan ere, mm -hmm. agazauri sal batzeko, eta agazauri beste gripak asu batzu gertatzen baziren ere, ez, deza, ez dadin desagertu. Beraz protokolo horrek uh, lauz pabortzila bete iran du. Protokolo hortan denak engainatu ginen, uh, ziren ahte horiek argoltzak egitea, argoltzak hartzia, eta eskual egiteik kanpo emaitia, agraza beste numait salbatzeko. Eta hanukaiteko uh, beste kabale batzu, sano eta bizi, sekulan gribak ertatzen bali mazen, hara joiteko seka. Beraz hori kau situa izan zen, eta negoziaketetan ere... Uh, Gu kontrinitaginin azteko uh, sekulan gabalak ezbaziren uh, denboran uh, positibo edo antigorputzak egiten bat zituzten eta eritasonari gainartzen bat zuten gabalak ez hil tzaun darrian, baina administraziunek beste begibat ez ikusten zuen hori eta presio nepean behar izan ditugu uh, ahate horiek hil, bera zlataiad etxaldeko kasi 2000 azortzioun ahateak hil izan ziren uh, agorila hastapenian, agorila atxarrian hori. 2008 bat uztian. Hmm. Beraz, uh, sailanik laborari horien sekulako gaitz bat izan zen zenta eta bere kabalak hiltzen ikustia ezta sekulan gozo. Hmm. Eta ondotik, behara, sailako laborari guziak ere penatiak eta hanguratiak izan gira zen, eta mementuanez ginen ahate eta orain ere pairatzen ditugu hilketa horren ondorioak. Hmm. Zerren eta uh, lataiako etxaldea zerotik partitzen da, batuzte ahate txipiak uh, lauspabortzila betekoak baizik, eta ahate horiak berriz erruten gai zaiteko anarte horretan, berkodagoetatu ondoko urteko primadera, beraz uh, 2002ko maiatza edo ekaina, horretik baizik ez baitituzte gubezalako laborariak hornitzena halko. Zure iduriko Julen Perez nunda aterabidia, zenta errepikatzen den, Istorio bat da, Bai, ez dakit... Uh, atera bidea ez dakit nolako izanen den, egun ez dugu erantzunik ono. Uh, nik uste dutana, da gaurko ahate gizentxaila denbezalaiko iten balin bada, uh, krisak bairatu behar izanen ituko nosu maizu uktez, hori alde batetik, eta bestetik ikusten ahal gure etxalde mailan, eta gure bezalako etxaldek egiten dutena, guk kabalak izanik ere, gure maneran egiten dut astetik bururaino, etxetik etxeko, ebe eritasunaren, eritasunari begira, egisku gutiago dugu. Guaurek hasten baititugu, guaurek etxaldean galkatzen baititugu, guaurek hiltzen baititugu, eta etxaldetik mozkina transformatuik ateatzen bita, beaz, freskoan edo urinetan. Behas, uste dut, uh, erantzumat izaiten aldean berri zitzultzia laborantza molde horiek, uh, ala ere, uh, guk kanpoan ditugun gabal horiek, beti ere, eritasuna errapatzen alku dute, uh, urtsuak eta hegazti migratzaile horiek sekulan gure pentsetan eta pausatzen badira, irrisko bat bada beti. Irriskoa ez da, zerokoa ez da posible. Baina, uh, molde batzuek, laborantza molde batzuek, irrisko hori, tipia erazten dute, desagertaraz iraino, kasik, eta horrek emaiten du, aterra bide bat izaiten aldea, ondokurten dako. Behas, uh, ikusiko dugu, hori eramaiten dugun borruka bat da, bai administrazioari begira, bai gorte zientifikoari begira, erranez, uh, bai zientifikoek batuzieziek uh, zientziaren uh, emaitza, oinarria oh, ere duam, unaguk la bat dugu, Gu kabalak ikusten ditugu egun guziz, badakigu ze maneretan kabala azkarra den, eritasunari gaina hartzen alduen, eta ze maneretan ez, beraz mm. beharko dira autu batzu egin. E, Atera bide egitxik ez tutuzte baden, denak eritasunaren e, menpeko gira nun baitan. Hori, bon, azken eh, egun hoetan, orenetan jakin duguna, eh, berriz ere horda eh, eritasuna, eta horren ondorioak dira, ateak behar diela zerratu, hetxi, barnean, taldeka eman, edo sareak kanpoan balima dira, xarekin zahirta, badakigu hain nitz eh, laborariek ezingo dituzte la horiek aplikatu? Ez. Es. Ezingo dituzte aplikatu... Eh paita posible zanen ez ekonomikoki ez praktikoki eta onu plantan eman nahi ditugu ikusten dugurarik e, praktika horiek plantan emaiten dituzten etxaldeak eritasuna japatzen dutela hala ere Egun adibidez esko egguntan nu lehen kasua akamaken gertatu da igandian mm -hmm. pixkat lehenoazten hegian gertatu da bernian ziren kabalak ziren eta sarepean ere ziuzten kabalauiek eta eritasuna hala ere sartu da. be Egun behartiak dira kabalak edo batiba banda batnetan sararttze edo sarepean emaititza imertso batzuitzaa, mainan baddakigularik ez dutela batre geritzatuko gure axtaldea. bez Ez dakit um, doikait jendea bere zoarttuko da zentzu ona zertan den nola den eta aan autaratuuko giran, mena, Hara, badu haik bat Frantzia pastu dela, edu bat pastuik Frantzia pastu dela statu non-endem sail hortan, bezgi oztik berdila kabalak guziak sartu. Prefetak, lekuko prefetak legedia berdu aplikatu eta hasia da kontrola bat zuen egiten eskuinta esker. Eta, bon, argiki, bagira laburariz hon baitzuk, ez dituzkunuak kabalak barnean sartuko, ez duguna iz, kabalen biziaren kaltetan da, gure mozkinaren kalitatearen kaltetan da, eta gure laburantza moldeaz dugu bat ora ikusten, ordean berriz ere oruean, elgarren antolatu behart dugu, administrazioaren gana joaiteko, eta poderea duten jendean hor legedia duten jendean joiteko joaiteko, erriteko, berba, berlitaikela, legedia bat aparte, gu bezalako askuntza molden Julen Perez, kriaxera agazarekin ari ziralanean loizuneko etxaldian. aldi bat gehiago kolpe gogor bat zuen etxaldea intzat? Bai, jendeak uh, ez dakit segitzen duenez uh, izugite hori, mena gu berriki plantatiak ira hor, jene sozioaik ilan, eta hirugarren uh, bi gripa ikusi ditugu urte zurte gure... Gure, ba, gure etxaldiak enka ekonomiko lagri batean izartze, izartzen du, urte usiz. Ez ez da erretz, gabe bizitzia, guk ahateaz baizik ez dugu bizi nahi. Hala, behar ba ez da pusible izanen eh, izurrete horren gatik. Nah, guk hartaz nahi dugu bizi, nahi dugun ahraza batek lan, kriaxer ahraza horik lan. Bez, in beharako oroin entu ahraza hori behin gerizatzeko, ahraza lan, lan egiteko, eta gure askuntza moldiak... Nolakoak diren edakusteko eta diendiak ordizten eh, behar bada atela bideetariko bat dela askunza modiago. Yulen perez, esker mila. Mil esker suri.